Pòpsules musicals amb Rafel Corbí. Avui la música en català a càrrec del cantant en gironí David Busquets. Ha marxat, ha passat de llarg. no es pot ni tocar, ni recuperar el que hem viscut. No, oh, oh. I quan t'hem perdut, intentant buscar la senyales. Una veu extraordinària, una veu sense por que ens arriba ja amb el seu segon treball en discogràfic. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Dos anys després de debutar amb el que vull dir, el cantant i compositor gironí David Busquets va publicar i ho va fer d'una manera excepcional el passat el mes de setembre de 2019 el seu segon disc per RGB suports anomenat Instinct. Oh, no. En aquest disc, en David Bosquets ha tornat a treballar amb l'equip de producció format per Marc Martín i David Palau. Una gent magnífica, així els defineix ell, que ja formen part de la seva vida i cada vegada els estima més. Ha dit amb busquets sobre i Palau Aquest també guitarrista de la seva banda Li ha dedicat la cançó Palau de records Que forma part també d'aquest treball en discogràfic A part d'aquests senzills Com aquest temps perdut que escoltàvem O aquest sense... Hem traspassat tots aquells límits Que vam marcar I Anem Hem descobert Que els nostres somnis ara són reals Què m'has fet? Que van Martín i David Palau el van descobrir amb els idios que penjava a YouTube i li van proposar d'enregistrar aquell primer disc del qual va sonar força cançons com ara, per exemple, El que et vull dir o I fins demà. En dues cançons que escoltem Tens perdut i sense por són dos dels grans èxits que hem tingut també amb el nostre programa, amb les nostres programacions, i que, de fet, ens porten al boi millor d'aquest treball discogràfic, juntament també amb la cançó que escoltarem a seguit i que s'anomena Tempa Dinselss i en sols D'un hivern a temporada Sense tu M'he desfe. Aquest àlbum que estem avui repassant amb la nostra càpsula musical en català, amb David en Busquets, es va precedir per un primer senzill i videoclip, Tens perdut, l'hem escoltat al principi, que es va llançar a principis d'estiu de 2019. Instints, una nova col·lecció de 10 cançons, gairebé totes compostes per Busquets, accentuant T'estimo. El títol del disc està extret a la lletra del segon single, Sense por. Sense por deixem-nos portar, seguim els instints i ens sabrem la veritat afegeix el seu autor en moments de dubte sempre ens hem de deixar guiar pels instints i les emocions, jo això que sí i crec que queda reflectit en el disc si no hagués seguit el meu instint quan ho vaig deixar tot feina i estudis, per dedicar-me a la música no estaria aquí T'imagino i real una evolució molt clara la que hi ha hagut entre els seus en dos primers treballs discogràfics. Un primer que era molt més melòdic i aquest, tot i que també ho és, té molta més de ritme. Continua parlant de l'amor, de la vida, dels pensaments, però ara ho fa d'una manera més potent. Ja té un repertori que li permeta donar més joc als concerts, combinant balades amb temes més ballables. Ens ha dit el cantant, un dels pocs intèrprets que en català es mou entre el pop i la cançó melòdica per a un públic de totes les edats. El secret de vegades que ara Han estat les tres cançons més conegudes en d'aquest segon disc del cantant gironí David Ambosquets, A temps perdut, sense poc i tempesta. Però no volíem deixar-vos amb aquesta càpsula sense un dels temes que en formen part i que hem mencionat abans. Una de les seves composicions, com hem dit, Descoberta, Enviada, dedicada amb els seus descobridors, Marc Martín i David Palau. Escoltem, doncs, per tots amb vosaltres, un fragment d'aquesta cançó, d'aquesta peça que porta el nom de Palau de records. Avui a les càpsules David Busquets. Que guardaré dins del meu de records M'has ensenyat de ser valent i en el m'has demostrat que cal Seguiré somiant, és la clau per seguir i després. Cada pas és més gran si puc fer-la al teu costat.